atas jalan hidayah menuju ke dalam hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba yang mengenal Islam masuk ke dalam Islam begitu ia mendapat petunjuk mengenal Islam maka ia telah memperoleh sebuah hidayah Hidayah Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada jalan Islam Kemudian terkala seorang Telah mendapatkan Hidayah Islam ini Dia perlu hidayah yang kedua Yaitu hidayah di atas jalan Sebab seorang yang sudah berada di jalan Islam Dia perlu petunjuk dari Allah berjalan lurus di atas shiratal mustaqim tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri berjalan sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa karena itulah setiap seorang hamba diberi nikmat dengan dua hal ini maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang harusnya selalu disyukuri Harusnya selalu disyukuri untuk menjaga diri di atas dua nikmat ini. Ada kiat-kiat dan ada perkara-perkara yang harus selalu diperhatikan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Iya, ini mungkin dasar perkara yang insyaallah taala kita akan uraikan dalam hari ini dan hari yang akan datang pertemuan besok dengan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar pijakan. Hadis yang pertama yang akan saya terangkan di pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. دري أبو قريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله قال الله عليه وسلم برسد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرث على ما ينفعك واشتعن بالله ولا تعجز ولا تقول لشيء فعلت لو كان كذا لكان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تختبوا أبواب الشيطان رسول الله برسدى صورة مؤمن ينقوت itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya, pada seluruh mukmin ada kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, "Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wastain billah mohonlah pertolongan kepadanya." Dan jangan kamu merasa lemah Dan jangan engkau berkata Kepada sesuatu yang telah kamu lakukan Anda kata begini Anda kata saya lakukan begini Maka Pasti akan terjadi begini dan begini Tapi kadakan itu adalah takdir Allah Dan Allah apabila berkehendak itulah yang Dia lakukan. Karena penggunaan kata-kata kata, membuka pintu bagi syaitan. Hadit yang agung, hadit yang mulia, dasar salah satu dasar pijakan yang sangat berharga bagi seorang hamba terdapat di dalamnya pokok-pokok dari sifat siapa yang menjaganya dia akan selalu memelihara dirinya di atas petunjuk di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: al-mu'minul al qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad al mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah ya diterangkan mukmin yang kuat dan kekuatan di sini kembali kepada dua hal kekuatan dari sisi fisik dari sisi zahir Dan kekuatan dari sisi maknawi Kekuatan hati Kekuatan iman Kekuatan jiwa Seorang mukmin yang kuat Itu lebih baik Katakan lebih baik Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan Maka ini yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah menunjukkan bahawa ada amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepadanya ini banyak amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Namun ini, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Dari mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah. Bersamaan dengan itu Rasulullah menyebutkan wafiqulin khair dan pada keduanya pada semuanya ada kebaikan. Sebab dasarnya keimanan itu pasti adalah kebaikan. Siapa yang beriman, imannya kuat maupun lemah, maka padanya ada kebaikan. Karena itu Rasulullah bersabda, wafikullin khair pada semuanya ada kebaikan. Kebaikan dan manfaat keimanan sangatlah banyak, sangatlah banyak bagi seorang hamba. Dan seluruh kebaikan dan manfaat iman itu adalah kebaikan bagi seorang yang mukmin, bagi seorang yang mukmin. Maka di sini kita hendaknya memperhatikan sejumlah perkara yang dijadikan sebagai dasar kijakan oleh Rasulullah SAW yang hendaknya kita berada di atasnya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Perhatikan bahasa mukmin. Kemudian perhatikan kata kuat. Ini dua hal. Iya. Keimanan itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Kapan seseorang dikatakan beriman? Dan keimanan ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya, ni keimanan. Dan keimanan ini, seorang wajib mempelajari dari keimanan yang membenarkan. Menjadikan keimanannya sebagai keimanan yang benar dan sah, Dan ia juga wajib mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanannya. Menyempurnakan keimanannya. Sebab ada dari amalan yang merupakan pokok syahnya iman. Hal yang membenarkan keimanan. Dan ada dari amalan yang sifatnya menyempurnakan keimanan. Dan penyempurna ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Ia. Dan ini adalah hal yang bagi seorang mukmin tugas di dalam kehidupannya untuk ia mempelajarinya. Ia mempelajari hal yang membenarkan keimanan dengan yang paling dasar dan utama Kemudian ia mengetahui Hal yang menyempurnakan keimanannya ia. Bagaimana ia beramal Supaya keimanannya terus bertambah dan bertambah Lebih baik dan lebih baik Karena itulah dikatakan di dalam hadis ini Seorang mukmin yang kuat Khairun itu lebih baik kalau kita mencermati Amalan-amalan keimanan Seluruh dari amalan keimanan itu Dijanjikan padanya kebaikan Pada pahala-pahala khusus Yang diterangkan Orang yang menjaga Syahadatnya la ilahilallah Banyak keutamaannya Orang yang memelihara khulatnya Banyak keutamaannya Orang yang menegakkan Orang yang menjaga zakatnya berpuasa, melakukan haji dan seterusnya dari amalan kebaikan semuanya dijanjikan dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah kebaikan Ia adalah kebaikan maka ini peringatan bagi kita semua untuk memperhatikan makna iman ya dan untuk mengetahui sejauh mana keimanan seseorang itu telah benar Inilah Perlu seorang mengenal Bagaimana Keyakinan dan akidah yang benar Dan ini insya Allah Kita akan bahas Di dalam materi Yang akan kita kaji di daurau nanti Di kitab salah satu usul di landasan utama Ia dari pokok ilmu yang hendaknya kita ketahui agar supaya keimanan ini dianggap benar dan kita mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanan itu jadi mukmin yang kuat khairun lebih baik wa ahabdu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah kalimat lebih dicintai ia menunjukkan bahawa Amalan-amalan keimanan adalah hal yang dicintai oleh Allah Ya, Hal yang dicintai oleh Allah Dan banyak dari amalan keimanan Diterangkan di dalam Al-Quran Allah mencintainya Seperti Allah firman, Inna Allah yuhibbul tawabina Wayuhibbul mutafafirin Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya Ini dua orang yang Sebutkan Allah mencintainya Dan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuhibbul muhtinin Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan Juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuhibbul sabirin Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar Iya. Dan seperti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi itu adalah lambang kecintaan. Dan nah, hal yang menyebabkan hamba dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata dan Muhammad. Kalau benar kalian cinta kepada Allah Ya, ini ujian Membenarkan kecintaan Kalau benar kalian cinta kepada Allah فتبعوني. Ikutilah aku Ikutilah aku Jadi mengikuti petunjuk Nabi itu adalah hal yang Membenarkan Membuktikan kecintaan Kalau seseorang mengikuti Nabi Muhammad Allah firman pasti Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dhunubakum dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jelas banyak sekali amalan-amalan yang diterangkan di dalam syariat kita sebagai amalan yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah. Tahrid ini juga memberikan pengertian dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hamba-Nya disebabkan kerana hamba melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Karena itulah tentunya bagi seorang mukmin dan mukminah ia berusaha wujudkan dirinya dari orang-orang yang selalu melakukan amalan yang dicintai oleh Allah sehingga ia tergolong ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari dasar perkara yang tampak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'min al qawi Orang mu'min yang kuat Khairun lebih baik Wa'ahabdu ilallah Dan lebih dicintai oleh Allah Minal mu'min yang ta'ir Dari mu'min yang lumas Wafi kullin khair Pada semuanya ada kebaikan ya، Jangan tidak diremehkan Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang Hari ini keadaan dia kuat Besok keadaan dia lemah. Dan di dalam hal keimanan Manusia juga berjenjang dan beranekaraga Ada yang keimannya kuat Ada yang keimanannya lumah Ia. Dan siapa yang kuat Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Dan di dalam hadith ini juga Terdapat di dalamnya Sebuah tuntunan akhlak Sebuah tuntunan akhlak bagi seorang hamba. Bahawa seorang di dalam menilai itu harus adil dalam segala perkara. Ya, jangan sampai ia melihat seorang mukmin yang lemah dianggap kurang. Dia lupakan segala kebaikan yang ada padanya. Maka Nabi ingatkan wafiqul pada pada keduanya ada kebaikan. Ya, maka dalam menerangkan keutamaan sepanjang semuanya punya keutamaan, maka keutamaan orang yang dibawa tidak ditelantarkan. Dan ini contoh disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya di surah An-Nisa disebutkan orang yang berangkat jihad dengan tidak berangkat jihad. Dan diterangkan keutamaan Ya, orang yang berangkat jihad bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pada semuanya ada kebaikan di surah al-hadith diterangkan para sahabat yang keutamaan para sahabat yang masuk islam sebelum 4 humukkah dan mereka berjihad sebelum 4 humukkah sebelum Al-Fatah, Al-Fatah yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah Itu lebih utama daripada mereka yang berislam dan berperan setelahnya. Bersama dengan itu Allah berfirman, Wa kullu waada Allahul al khusna. Dan pada semuanya Allah janjikan kebaikan. Ia. Makninya dari keindahan Islam kita. Siapa yang beramal dengan amalan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menghargai amalannya sepanjang dia ikhlas dalam amalan tersebut dan selalu di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian, setelah Nabi menjelaskan bahawa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, diterangkan ada per ada perbedaan keutamaan antara yang kuat dan yang lemah. Maka ini harusnya Di dalamnya ada semangat bagi seorang hamba Untuk beramal Kerana itu Nabi memberikan tiga wasiat Yang sangat agung Setelah Hadit ini Setelah pernyataan bahwa mukmin yang kuat Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah Maka Nabi Alaihi Wasallam memberikan Tiga perkara yang merupakan Pijakan-pijakan kehidupan Ini kalimat-kalimat dari beliau Ringkas sangat ringkas tapi kandungannya sangat agung dan sangat besar makna-maknanya cukup bagi seorang hamba dalam memberikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat yang pertama Nabi berkata alama bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu iya ini dasar pijakan yang pertama Semangatlah engkau Meraih apa yang bermanfaat bagimu Kerana hidup ini perlu semangat Hidup ini perlu semangat Dan kita yang berjalan ke negeri akhirat Walaupun kita sudah mengenal jalan Namun orang yang melewati jalan Harus ada semangat PE bisa melewati jalan. Kalau dia malas-malasan saja. Atau. Berjalan. Di atas jalan dengan santai. Maka. Ini sulit tergambar. Kapan dia akan sampai. Ya. Karena itu harus ada semangat. Harus ada semangat. Dan semangat Ini. Dibahasakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan banyak bahasa. Kadang di dalam Al-Quran disebutkan perintah: Musabiq bil khair, wasabiqu ila manfira min Rabbikum, wajna ardhuh al-samawat wal ardh, U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan syurga. Yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah bersegera. Ya, saling berlomba. kadang dibahasakan dengan bahasa al musaraah, berlomba-lomba. Wasariu ya. ilah mausiratinil robbi kum. Bersegeralah. Dan kalian dibahasakan dengan bahasa fakiru ila Allah Berlarilah kalian kepada Allah Diperintah perintah berlari ya. Bukan diperintah berjalan atau merangkap Tapi diperintah berlari Menunjukkan semangat Maka demikianlah Seseorang di dalam Amalan keislaman ini Harus ada syirf harus ada semangat Dan semangat ini Yang membuahkan kebaikan untuknya Membuahkan kebaikan untuknya Amalan apapun Walaupun amalan tersebut Banyak pahalanya, banyak kebaikannya Namun kalau tidak ada semangat Pada hati seorang hamba Maka Ini Tidak akan memberikan Untuknya kebaikan Maka harus ada semangat kun rojulan rijuluhu fit sara wahammatu himmatihi fit suraya jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi tapi semangatnya, cita-citanya tergantung di bintang sana iya harus ada semangat yang tinggi kemudian Nabi di sini memberikan mana semangat itu ke mana? Sebab seorang bersemangat banyak semangatnya. Kadang semangat dalam kebaikan, Dan kadang semangat dalam kejelekan. Maka Nabi menjelaskan ishris alama yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Harus dicari hal yang bermanfaat. Perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang hamba tidak dalam kehidupan dunianya. Apalagi tidak ada manfaatnya Dalam kehidupan akhiratnya Maka ini seharusnya dia tinggalkan Iya Seharusnya dia tinggalkan Harus ada semangat Pada hal yang bermanfaat Pada hal yang bermanfaat Kapan ia telah mengenal sebuah jalan kebaikan Hal yang bermanfaat baginya Maka ia selalu bersemangat di dalamnya Selalu bersemangat di dalamnya. Ehri salamai allah. Ini wujanan nabi yang pertama. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Was-tain yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ia harus selalu seorang hamba berdoa, memohon pertolongan. memohon pertolongan kepadanya. Ya, seorang hamba boleh saja dia berusaha berupaya, tapi menentukan, memberikan taufik, memberkahi amalan itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Karena itu kita diperintah untuk isti'anah kepadanya, washtain billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. iya dan kalau kita perhatikan Keadaan para nabi Mereka penuh dengan semangat Namun Tidak pernah mereka sama sekali Lepas dari Memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu dari doa Ini zikir diajarkan Diucapkan di pagi dan petang Ya hayu ya Qayyum Birahmatika astagih aṣliḥ lī sya'ni wa lā takilnī ilā nafsi ṭarfata 'ayn aṣliḥ lī sha'nī kullahu wa lā takilnī ilā nafsi ṭarfata 'ayn yā allāh al-ḥayyu yā man aḥyī wa yamītu al-qayyūm yā man taqīm aṣliḥ lī sha'nī kullahu rubbīk ilā kulli amrī wa lā takilnī ilā nafsi wa lā jangalnī an hawakilkan itu engkau wakilkan perkara perkaraku kepada diriku sendiri walaupun itu hanya sekejap mata ya. sebab kadang kapan seorang hamba bersandar pada dirinya walaupun sekejap mata itu pasti tidak membawa kebaikan untuknya. maka harus selalu bersandar kepada Allah perhatikan ucapan Nabi Shu'ib alaihi salam kata beliau aradu illa al-islaham, esfagtu, wama taufiq illa billah. Alaihi tawakkal wa alaihi unib. Kata Nabi Syaib kepada kaumnya, saya, aku berkehendak mengadakan perbaikan, sesuai dengan kemampuanku. Ini semangat, mengadakan perbaikan. Namun beliau ingat, bahawa tidak ada taufiq bagi aku, kecuali hanya kepada Allah. Kepada nyalah aku bertawakkan. dan kepada nyalah aku kembali. Iya. Maka harus dibarengi dengan sifat yang kedua ini istianah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selalu memohon pertolongan kepadanya. Dan memohon pertolongan kepada Allah itu banyak sebabnya sebab mengambil pertolongan ada sebab-sebab seperti misalnya saya isyaratkan ayat yang selalu kita baca wasta'inu bis sabri was-salat ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat ini dua amalan menyebabkan seorang hamba mendapatkan pertolongan dia mengambil pertolongan dengannya salat dan dengan kesabaran Iya. Dimungkinkan pula berdoa kepada Allah. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepadanya. Iya. Memohon kepadanya. Karena itulah ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa-doa di dalam Al-Qur'an. Memberikan makna-makna yang sangat agung Ya Memberikan makna yang sangat agung Perlu untuk kita perhatikan hendaknya selalu kita mencermatinya Dan perhatian terhadap doa yang dibaca ini Ini adalah sifat suara mu'min ya Allah firman Wa kala rabbukum adu'uni Astajiba lakum Innal ladhina yastakbiruna An ibadati Sayadukuluna jahannam adakhirin Rob kalian berkata Berdo'alah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan Permohonan kalian Sungguhnya orang yang bersombong Dari beribadah kepada aku Kan masuk ke dalam neraka jahanam Dalam keadaan dihina Allah berfirman Wa idha sa'alaka ibadi anmi Fa'ini Fa'kul inni, fa inni qarib Ujibu da'watadda'idha da'an Apabila hamba-hambaku bertanya tentang Aku, maka katakanlah sesungguhnya Aku Maha Dekat. Aku mengabulkan doa hamba apabila dia berdoa kepada Aku. Ya. maka doa ini penting artinya bagi seorang hamba. Dia dar bentuk mengambil pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Wala Dan jangan kamu merasa lemah <tuh> ya. Jangan merasa lemah Ini termasuk kunci dalam Beramal, tak boleh seorang merasa lemah Sebab kalau dari awal Dia beramal Dia sudah menganggap dirinya lemah Tidak mampu, tidak kuat Maka ini sudah awal Kekalahan Ya Bukan artinya seorang tidak merasa lama diantengkan perkara dianggap remeh perkara tidak. Karena kita juga diperintah untuk cermat dan memperhitungkan segala sesuatu. Apalagi tuntunan agama, ya, yang di dalamnya banyak kedetailan. Karena itu Imam Malik, Rahimahullah, kalau beliau mendengarkan dari ilmu-ilmu agama Berbeda keadaannya dengan keadaan biasa. Ini termasuk fikir beliau mendalami ayat Dimana Allah firman Inna sanulki alaika qaulan saqilah Sungguhnya kami Akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Ucapan yang berat ya. Kalimat ucapan yang berat Bukan artinya agama itu berat ya. Tapi demikianlah Tuntunan ini hendaknya diterima sebagaimana mestinya Ya Maka seorang tidak merasa lemah Di dalam perkara Itu bukan artinya dia mengentengkan perkara Dia tidak merasa lemah Ini dari awal seorang bekerja Awal seorang beramal Dia tidak merasa lemah Harus ada semangat Apalagi kalau ibadah itu adalah ibadah yang agung Ibadah yang sangat besar Seperti menuntut ilmu Penuntut ilmu agama, dia adalah sebuah ibadah. Yang di dalamnya ada aturan-aturan dan ada kiat-kiat. Kedah -kiat. ini mungkin, insyaAllah kita akan khususkan sendiri pembicaraan. Tentang bagaimana etika-etika bagi seorang penuntut ilmu. Yang wajib dia perhatikan. Iya. Maka, wala ta'jaz, kata Nabi, jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah. Ini tiga wasiat. Ehres alamah yang fakir bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wastein bila mohonlah pertolongan kepada Allah. Walatajaz dan jangan kamu merasa lemas. Jangan kamu merasa lemah. Ia ya. tiga hal ini sebenarnya kalau kita renungi lebih mendalam. Dia ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Kepada mula ya Allah kami beribadah. Dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya. Sini kalimat na'budu nasta'in. Semuanya dengan fail mubarak. Kata kerja yang sedang berjalan. Dan ini penggunaan dalam bahasa Arab. Dipakai untuk menunjukkan hal yang. Terus menerus berlangsung dan ia berjalan di dalamnya, menunjukkan adanya semangat dan terus ia menegakkan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ia itulah seorang mukmin di dalam hal ini. Maka ini tiga perkara disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang agung ini. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dikokahkan di atas jalan, kalau dia memperhatikan tiga perkara ini dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Kemudian di akhir hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walatakulu lishain, jangan kamu berkata kepada sesuatu, sesuatu sudah terjadi." Lo ani faal tu, laki ana kada wakada. Anda kata saya berbuat, maka pasti akan terjadi begini dan begitu. Ya. Di sini etika di dalam hadis. Jangan menggunakan kata anda kata pada perkara yang sudah berlalu. Dia sesali hal yang berlalu itu. Ya. Dia sesali hal yang berlalu tersebut. Ini dicelat. Harusnya yang dia katakan. Qadarullahi wa ma syafa'an. Atau qadarallahu wa ma syafa'an. Allah menakdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah lakukan. Ya. Kalau terjadi sesuatu. Anda yang dikatakan. Ini sudah takdir Allah. Sudah ketentuan Allah. Ya. Jangan dia berkata. Oh dikata saya begini. Dikata saya berbuat begini. Maka akan terjadi begini dan begini. Nabi berkata, Karena kata-kata itu membuka pintu bagi syaitan. Membuka pintu bagi Ya, Di sini kata-kata yang dilarang di dalam selit. Kata-kata kalau dia menyebutkan sesuatu yang telah terjadi. Dalam keadaan menyesali apa yang telah terjadi. Jelas ya. Tapi kalau dia pakai kata-kata untuk sesuatu yang akan datang. Nanti kata saya punya harta Saya akan bersedapah Nanti kata Allah memberikan kepada keumur Saya akan beribadah Dengan lebih banyak Dalam hal yang seperti ini tidak apa-apa Hal yang akan apa? Terjadi dia berharap kebaikan Demikian pula pada hal yang sudah berlalu ya, Tapi dia sebutkan hanya untuk diambil pelajaran darinya Ini juga tidak ada masalah Sebab Nabi sendiri menggunakan kata-kata kata dalam posisi itu Ketahuilah dalam sebagian hadir, lewat tak bel tu min amri mastat berto, lama subkul hadia. Ketahuilah anda kata yang dikata, saya, memegang perkara aku saya tahu apa yang akan terjadi, maka saya akan melakukan haji tidak dengan membawa hewan sembelihan. Ya. Kena dari sunnah nabi, paling akbarnya dalam haji itu adalah haji tamattu dan beliau sendiri melakukan. Haji Kiran karena dari Medina beliau membawa hewan Sembelihan Dan seorang kalau membawa hewan sembelihan Dari negerinya dia berangkat haji Itu pilihan hajinya cuma satu Harus haji abad, Haji Kiran Padahal yang akhbalnya adalah haji abad, Haji Tamat Tok Nabi berkata, saya tahu urusan dari perkara aku Saya tidak akan bawa hewan Supaya saya bisa melakukan ibadah haji abad Tamat Tok Di sini Nabi bukan menyesalkan Tapi beliau menerangkan hukum menerangkan hukum maka penggunaan kata-andekata sini itu bukan hal yang tercela. kerana itulah harus dipahami ya, posisi di mana penggunaan andekata dilarang yaitu kalau ia menggunakan kata itu pada sesuatu yang telah terjadi menyesali apa yang telah terjadi itu. jelas ya ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita maka secara umum hadith ini adalah hadit yang pantas untuk kita hafalkan, ya, hadit yang sepatutnya kita selalu mengingatnya. Ya, dan haditnya sebagaimana yang saya terangkan tadi diluahkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda: "Mu'minul kawi, khairul ahabbi lillahi min al mu'minul mu'min dhaif, wafi kulli khair. Iḥrās ala ma yamfa'uk, wa isteimdillahi walla ta'jiz. Sora mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah." Pada keduanya, pada semuanya ada kebaikan. Bersemangatlah dengan kau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu merasa lumah. Kemudian di akhir hadith. Ya, diterangkan tentang penggunaan kataan di kata. Maka ini dari. Wijangan Nabi SAW yang sangat indah. Makna yang sangat berharga. Yang hendaknya selalu kita perhatikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita semua di atas agamanya dan di atas sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam innahu waliyu dalika walqadiru alaihi baik ini untuk pertemuan pagi ini dan insyaAllah ta'ala masih ada pembicaraan berkaitan dengan makna istiqamah kita selesaikan pada Pertemuan besok pagi insya-Allah taala. sementara saya cukupkan dari sini subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin.